Angua odstrčila Karotku z cesty, když pojistka uvolnila tětivu, ale on něco takového čekal, takže jeho ruka vyletěla vzhůru a před Anguin obličej. Zaslechla odporný, tupavě trhavý náraz, při němž se jí zvedl žaludek. Jeho dlaní náhle zmizela z očí a ozvalo se Karotkovo tiché zasténání, když ho síla střely otočila stranou. Dopadl těžce na zem a svíral si levou ruku. Z dlaně mu trčela zadní polovina střely ze hřbetu hrod. Angua k němu bleskově přidřepla. Nezdá se, že by měla zpětné háčky, počkej, já ti... Karotka ji rychle uchopl za zápěstí. Hrod je ze stříbra, nedotýkej se toho. Oba zvedli hlavy, když na ně dopadl stín. Ze své výše na ně zhlížel golem král. Angua cítila, jak se jí začínají prodlužovat zuby a nechty. Pak zahlédla, jak za velkou hromadou beden zvědavě vyhlíží malá kulatá tvář řičky. Angua s vypětím sil potlačila své vlkodlačí instinkty a vykřikla na trpaslici a současně na každý ze vlasů na svém zátelku. Zůstaň kde si! Pak bleskově řešila situaci zda běžet zaprchajícím doručilem nebo se pokusit odtáhnout karotku do bezpečí. Musela přesvědčit své tělo, že vlčí podoba tentokrát není řešení. Bylo tady příliš mnoho podivných pachů a příliš mnoho ohně. Golem se leskl tukem a voskem. Pomalu ustupovala. Viděla, jak se řiťka sklání nad sténajícím karotkou a pak zvedá pohled k požárnické sekeře vysící na stěně. Trpaslice je sundala a nepřítomně ji potěškala v rukou. Neskoušej žádnou pit, začala Angua. Drůk, drůzk, brářk, Och, ne, zasténal karotka, ne tohohle! Pleskot doběhla ke Golemovi a přímo v běhu se mu pokusila zatnout sekeru někam do výše pasu. Sekera se odrazila, ale Pleskot se otočila i s ní, jakoby v piruetě a po dokončení kruhu udeřila bílou postavu do stehna a urazila kus keramické hmoty. Angua zaváhala. Řidčina sekera poletovala v lesklých kruzích kolem Golema, zatímco trpaslice pokřikovala stále odvážnější bojová hesla. Angua sice nerozuměla slovům, ale mnoho trpasličích pokřiků se slovy vůbec neunavuje. Vrhají na nepřítele sanickou formou přímo emoce. Jak údery dopadaly, odráželo se od dřevěných beden stále víc keramických úlomků. Co to křičela? Zeptala se Angua, když odtáhla karotku z cesty. To je nejstrašnější a nejvýhružnější trpasličí válečný pokřik. Jakmile byl jednou vysloven, někdo musí být zabit. A co přesně znamená? Dnes je dobrý den na to, aby zemřel někdo jiný. Golem bez jediného náznaku zvědavosti pozoroval trpaslici. Podobal se slonu, který se dívá, jak na něj zaútočilo potulné kuře. Pak zachytil sekeru ve vzduchu, Zatímco za ní jako kometu táhl pleskot, která zbraň samozřejmě nepustila, odhodil sekeru i s její majitelkou stranou. Angua zvedla karotku na nohy. Z ruky mu tekla krev. Pokusila se uzavřít si nozdry. Zítra je úplněk. Nemám moc na vybranou. Možná bychom se s ní mohli pokusit dohodnout, Pozor, teď za zkousek reálného světa, vykřikla Angua. Karotka vytáhl meč. Zatýkám tě pro... Golem mávl rukou. Meč vletěl Karotkovi z pěsti a zarazil se až po ruku do bedny se svíčkami. Máš ještě nějaký podobný chytrý nápad? Zeptala se Angua, když začali ustupovat. Nebo už můžeme zmizet? Nemůžeme, musíme ho někde zastavit. Zády narazily na bedny se svíčkami. Myslím, že jsme takové místo našli, řekla Angua, když Golem znovu pozvedl pěsti. Ty uhneš vpravo, já vlevo. Možná, že... Strašlivá rána otřásla dveřmi na vzdálenější straně haly. Hlava Golema krále se natočila tím směrem. Dveře se znovu otřásly a prolomily se dovnitř. Na okamžik se v nich jako v rámu obrazu zastavil dorofl. Pak rudý golem sklonil hlavu, rozpřáhl ruce a zautočil. Nebyl to příliš rychlý běh, ale měl strašlivou setrvačnost, sílu posunujícího se ledovce. Dřevěná podlaha pod ním skřípila a praskala. Oba golemové se z klank srazili uprostřed sálu. Na králově těle se zaklikatily ohnivé linie a tam, kde se praskliny pod nárazem otevřely, vyskočily plamínky. Pak bílý golem zuřivě zařval, uchopil dorfla kolem pasu a udeřil s ním o stěnu. Tak pojď, obrátila se Angua ke Karotkovi. Teď můžeme najít pleskot a vypadnout odsud, ne? Měli bychom mu pomoci, řekl Karotka, když se golemové znovu srazili. Jak? Jestli toho bílého nedokáže zastavit on, jak si představuješ, že bychom to dokázali my, tak pojď. Karotka její ruku se třásl. Dorfl se sebral hromady cihel a znovu zaútočil. Golemové se setkali a pokoušeli se jeden druhého nějak vhodně uchopit. Chvilku zůstali stát v nehybném sevření a tiše skřípěli. Pak se zvedla Dorflova ruka a svírala podivný předmět. Dorfl se vytehl ze soupeřova sevření a udeřil bílého golema do hlavy jeho vlastní nohou. Král se otočil a Dorfl se mu pokusil zasadit další úder rukou. Bílý golem se s podibnou elegancí zapotácel, sevřel Dorfla a padl s ním na zem. Převalil se přes něj a kopal zbývající nohou. Dorfl mu kopance oplácel. Rozhodil ruce, aby se zastavil a s úžasem viděl, jak mu poděsivém úderu královského golema odlétají obě nohy ke stěně. Král pak zvedl svou vlastní nohu, chvilku balancoval na jedné a opravil se. Pak přejel rudým pohledem vnitře k haly a když spatřil karotku, vyrazil mu z očí blesk. Musí tady být nějaký zadní východ, mumlala horečně Angua. Kary, vypadni! Král se rozeběhl k nim, ale musel se vyrovnat s okamžitým problémem. Nasadil si nohu špičkou dozadu. Teď kulhal v kruhu, ale i tak se k ním neustále přibližoval. Nemůžeme tam nechat Dorfla jen tak ležet, řekl karotka. Vytáhl z jedné nádrže na rozpouštění vosku dlouhou kovovou tyč a pomalu se spustil na tukem pokrytou podlahu. Král se kýval směrem k ním. Karotka poodstoupil, rozkročil se a máchl tyčí. Golem zvedl ruku, zachytil tyč v letu a odhodil je stranou. Pak pozvedl obě pěsti a pokusil se postoupit předu. Zjistil, že se nedokáže pohnout. Podíval se dolů. Řeklo to, co zbývalo z dorfla a co teď svíralo golemu krály nohy v kolenou. Král se sehnul, máchl jednou rukou s dlaní napjatou jako prkno a zcela chladnokrevně oddělil Dorflovi temeno hlavy. Pak mu z ní vytáhl šem, zmačkal ho a odhodil. Zář v Dorflových očích pohasla. Angua vrazila do karotky tak prdce, že málem upadl. Objala ho oběma rukama a táhla ho za sebou. Vždyť on právě zabil Dorfla! Je to ostuda, to ano, přisvědčila Angua. Nebo by spíš byla, kdyby byl dorfl živý. Karotko, vždyť oni jsou jako stroje. Podívej, musíme se dostat ke dveřím. Karotka její ruce se třásla. Je to vražda. My jsme hlídka. Nemůžeme jen přihlížet. Zabil ho. Je to trochu jinak, takže... Velitel Elánius řekl, že někdo musí mluvit i za ty občany, kteří nedokážou mluvit sami za sebe. Ono tomu skutečně věří, pomyslela si Angua. Elánius mu vložil do hlavy slova. Pokus se ho nějak zaměstnat, vykřikl a vrhl se stranou. Jak? To si s ním mám zaspívat? Mám plán! Oh, bohové! Elánius se podíval na vchod továrny na svíčky. Matně viděl štít, jejich s obou stran osvětlovaly koše s hořícím dřevěným uhlím. No tak se na to podívejte. Barva na tom ještě není suchá a on už si tu věc vyvěsí na v celému světu. Co je to, pane? Ten jeho zatracený erb. Navážka si obrázek pozorně prohlédl. Proč tam má rybu s ohněm v hubě? V heraldice se říká rybě cizozemským jazykem poasón. prohlásil Elánius Trepce. Ono záleží na tom, jak se to napíše, může to znamenat i jed, ale v tomhle případě to má představovat něco jako lampu. Lampa ve tvaru ryby. Takže jedovatý světlo, to je ale věc. Alespoň nápis, že to má v obyčejném jazyce. Nejako u těch starých erbů, kde tomu nikdo nerozuměl, o umění pozvednout svíci. Elánius stál mezi oběma seržanty a cítil, jak se mu v hlavě otevírá černá díra. Proklatě, proklatě, proklatě, proklatě! Všechno mi to pověsil přímo na nos. Chudák blbekček Elánius, ten si určitě nevšimně. Přesně to je ono. A měl pravdu. No, tak zlý to zase nebylo, pane. To jste ještě prakticky nic nevěděl, takže... Víš co, Frede, zavři hubu. Už je zavírám, sire. Ta drzost a nadutost toho, kdo je to? Z budovy vyrazila postava, spěšně se rozhlédla sem a tam a dala se na útěk dlouhou ulicí. To je on, řekl Elánius. Nevykřikl dokonce ani tradiční za ním, ale nestačil doříci svou větu, už se hnal za uprchlíkem. Pádící postava občas zakličkovala mezi skupinkami ovcí, krav a prasat a neměla ani v nejmenším špatnou rychlost. Elánia však hnal neskrotný vstek a měl k pronásledovanému pouhých několik metrů, když ten zahnul do úzké uličky. Elánius se u jejího ústí zastavil smykem a zachytil se zdi. Zahlédl s tím samostříl. Jedna z věcí, kterou se v naučíte, nebo přesněji jedna z těch věcí, které se budete moci při jisté dávce štěstí naučit, je, že je pěkně hloupé sledovat někoho se samostřílem do temné uličky, v jejímž ústí budete stát proti světlu, děj se, co dějí. Vím, že jste to vy, doručili. Mám samostříl. Můžete vystřelit jen jednou. Chtěl bych vydat svědectví proti viníkům. Vy snad nejste vyník? Ouhá. Oni mi jen tvrdili, že stačí, když to přikážu tomu pytomému golemovi. Předpokládal jsem, že se nikomu nic nestane. Samozřejmě, to je jasné. Vyrábil jste otrávené svíčky, protože jasně jí svítí, Že? Víte dobře, co tím myslím. Řekli mi, že to všechno bude v pořádku, že jen potřebují na nějakou chvíli. A kdo pak by to tak mohl být ti oni? Říkali, že na to nikdy nikdo nepřijde. Skutečně. Hleďte, oni tvrdili, že mohou... Hlas se odmlčel a pak v něm zazněl onen zvláštní tón, jaký používají tupí suchoři, když chtějí znít jako ostřemazaní. E, když vám všechno řeknu, necháte mě jít, ano? To už dorazili na místo i oba seržanti. Elánius k sobě přitáhl navážku, i když to nakonec vyšlo, takže se vlastně přitahoval on, Elánius, k navážkovi. Doběhni k tomu domu z druhé strany a dohlídni, aby se nám nestratil zadem. Troll přikývl. E, co pak jste mi to chtěl říct pane doručile? Zvolal Elánius do temnoty uličky. E, tak co? Dohodneme se? Cože? Jestli se nějak dohodneme. Nechápu. Dohoda? Ne k sakru. Žádná dohoda, pane doručile. Já nejsem obchodník. Ale něco vám řeknu, pane Doručile. Zradili vás. Tma na chvíli o něm měla a pak se z ní ozvalo něco jako povzdech. Za Elániem podupával na dlažbě seržant Tračník, aby se zachřál. Nemůžete tam zůstat celou noc, pane Doručile. Pak se ozval jiný zvuk podivný, kožnatý. Melánius zvedl hlavu a upřel oči do kotoučů mlhy. Něco není v pořádku. Pojďte. Rozběhl se do uličky. Tračník ho následoval veden myšlenkou, že vběhnout do úzké uličky, kde se ukrývá zločinec se zbraní, je dosti bezpečné za předpokladu, že jste ukryt za něčími zády. Naváško? Pane? Kam utekl? V celé té uličce nejsou dveře. Pak se jeho oči začaly zvykat na temnotu. Viděl schoulený obrys u úpatí stěny a nohou zavadil okuši. Pane doručile, klekl si a zapálil sirku. Ale ne, to je ošklivé, někdo mu zlomil vás. Je mrtvý, chcete, abych kolem něj namaloval obrys křídou? Myslím, že se tím nemusíme unavovat, seržante. Mně to neunavuje. Mám křídu sebou. Elánius zvedl hlavu. Uličku plnila mlha, ale i tak bylo vidět, že nikde nejsou žádné žebříky ani příhodně nízké střechy. Pojďme odsud. Angua stála tváří v tvář krály golemů. Stěží vzdorovala neodbytnému nutkání přeměnit se. Ani vlkodlačí čelisti by patrně neměly na tohle stvoření žádný účinek. Golemové krční tepnu nemají. Neodvážila se odtrhnout od něj oči. Král se pohyboval nejistě krátkými trhavými pohyby, které by u člověka signalizovaly přinejmenší nervovou vadu. Ruce se mu sice pohybovaly rychle, ale zmateně, jako kdyby signály, které jsou jim zasílány, nedocházely celé. Dorflův útak ho zřejmě poškodil. Po každé, když se pohnul, zazářilo rudé světlo z dalších prasklin. Praskáš, vykřikla. Ta se nehodila na vypálení keramiky. Král se po ní natáhl. Rychle se skrčila a slyšela, jak jeho ruka proletěla policií plnou svíček. Jsi vadný, upečený sotva jako chleba, jsi nedopečený. Vytáhla meč. Obvykle jí připadal zbytečný. Zjistila, že jí většinou stačí vhodný úsměv. Bílá ruka urazila horní třetinu čepele. Chvilku se s hrůzou dívala na zmrzačenou zbraň a pak se vrhla dokonalým saltem dozadu. Se slyšitelným zahučením jí obrovská bílá ruka proletěla těsně kolem obličeje. Noha jí uklouzla po svíčce a Angua se těžce zřítila k zemi. Naštěstí stačila včas nohu povolit a překulit se, takže se jí celkem nic nestalo. Kam si zmizel? Nemohla bys ho nějak přivést blíž ke dveřím? Ozval se hlas z temnoty nad její hlavou. Karotka, jak se zdálo, vylezl nahoru a ukrýval se někde ve směsi trámový, které podpíralo střechu výrobní haly. Karotko! Už jsem skoro na místě! Král ji chytil za nohu. Vykopla druhou nohou a ze všech sil zasáhla golema do kolena. To ku podivu popraskalo, ale uvnitř neustále plál strašlivý žáre. Kousky kameniny na něm plavaly jako malé, pevné ostrůvky. Bez ohledu na to, kdo golema vyrobil, udělal to tak, že tvor mohl existovat prakticky kdykoliv a pokračovat v práci, i kdyby byl vlastně jen prachovou slupkou na žhavém podkladě. Ano, to je ono, zvolal karotka a seskočil z trámu pod střechou. Přistál králi na zádech, Jednou rukou se ho zachytil kolem krku a začal ho bušit do hlavy jílce meče. Golem se zapotácel a snažil se ho setřást. Musí mu z hlavy dostat ta slava! křičel karotka, když se k němu zvedli golemovi ruce. To je jediná možnost! Trál se zapotácel ku předu, narazil na hromadu beden, které se rozpadly a vychrlili na podlahu vodopád svíče. Karotka chytil golema za uši a pokoušel se jimi kroutit. Angoa slyšela, že přerývaně odříkává. Máte právo nevypovídat? Karotko, neunavuj se těma zatracenými právama. Máte právo řekni mu jen to poslední. V otevřených dveřích se něco pohnulo a dovnitř vběhl Elánius s taseným mečem. Och, bohové, Seržante Naváško! Hned za ním se objevil Naváška. Pane! Střelu ze samostřílu. Chci, abyste mi prohnal tu hlavu železem. E, když to říkáte, pane? Hlavu toho golema, ne moji, ta je v pořádku. Karotko, sleste z té věci. Když já nemůžu otevřít tu jeho zatracenou hlavu, pane... Teď to zkusíme dvěma metry chladné ocely, jen co mu se skočí z ramen. Karotka se pevněji zachytil králových ramen, počkal, až se golem zapotácel ku předu a skočil. Dost nešťastně skončil na kluské hromadě svíček. Zvrtla se mu noha, povolila a on se kutál dolů, až se s nárazem zastavil o nehybnou skořápku toho, co bývalo doroflem. Hej! Koukněte tímhle směrem, padáčku. Král se obrátil. Elánius nestačil sledovat, co všechno se pak najednou odehrálo, protože se to odehrálo strašlivě rychle. Uvědomil si jen náhlé proudění vzduchu, pak zaslechl kovové gloňk Odražené střely za ním v zápětí následovalo dřevěné zadudění, to když se střela zarazila vedle něj do dveřního rámu. A golem se znovu začal schýbat ke Karotkovi, který se pokoušel odpazit se mu z cesty. Král pozvedl pěst a švihl s ní dolů. Elánius neviděl, že by se Dorflova paže pohnula, ale najednou tam prostě byla a svírala královo zápěstí. V dorflových očích se rozhořela droboučká světelka, jako novy ve vzdálené galaxii. Král sebou překvapeně trhl. Dorfl se zvedl na to, co mu zbývalo s nohou. A spolu s tím, jak se zvedl, zvedla se i jeho pěst. Čas se zpomalil. V celém vesmíru se nehýbalo nic, pouze Dorflova pěst. Pohybovala se jako planeta. Bez nějaké zvláštní rychlosti, ale s majestátností, která říkala, nepokoušej se mě zastavit. Pak se králův výraz změnil. Těsně předtím, než Dorflova pěst dopadla, se král usmál. Pak jeho hlava explodovala. Elánius všechno vnímal jakoby ve zpomalených záběrech. Jedna nekonečná vteřina letících kameninových střepů a slov. Vyletěly útržky papíru, tucty, přehršle a pomalu se snášely na zem. Pomalu míru milovně se golem král zřítil k zemi. Hrudé světlo v něm vyhaslo, Praskliny se rozestoupily a pak zbyly jen kousky. Dorfl padl na ně. Angua a Elánius doběhli ke Karotkovi současně. On obživel, řekl Karotka a zvedl se na nohy. Ta věc se mě chystala zabít a Dorfl ožil. A přitom ta věc předtím vyrazila slova z hlavy. Golem přece musí mít slova. Oni tomu svému dali slov příliš mnoho, to vidím i já, řekl Elánius. Zvedl některé z útržků. Stvoř mír a spravedlnost pro všechny. Vládni nám moudře. Nauč nás svobodě. Veď nás k... Chudák, pomyslel si. Pojď, vezmeme tě domů. Ta ruka potřebuje ošetření, řekla Angua. Poslouchej, buď tak hodná, trval na svém karotka. On je živý. Elanius se klekl vedle Dorofla. Rozbitá keramická hlava vypadala jako skořápka vejce na tvrdo, které měl někdo včera ke snídani. Ale v každém očním důlku stále ještě doutnalo po rudého světla. Zasečal Dorfl tak slabě, že si Elánius nebyl jistý, zda se mu to nezdálo. Po zemi zaškrabal prst. Nepokouší se něco napsat? Napadlo Angu. Elánius vytáhl blok, vsunul ho pod Dorflovu ruku a jemně vtiskl Golemovi do prstů tušku. Pozorovali, jak ruka píše trošku nejistě, ale s dokonalou precizností golema, slova. Pak se zastavila. Tuška vypadla z nehybných prstů. Světla v dorflových očích stmavla a vyhasla. Dobrý bože, vydechla Angua, takže oni nepotřebují slova v hlavách. Můžeme ho opravit, Zval se podivně chraptivým hlasem Karotka. Máme všechno, co k tomu potřebujeme. Elánius se podíval na slova a pak na to, co zbylo z Dorfla. Pane Elánie, udělejte to, přikývl Elánius. Karotka zamrkal. Okamžitě, pokračoval Elánius. Podíval se na kostrbatý nápis ve svém zápisníku. Slova v srdci nemohou být vzatá. A až ho opravíte, až ho dáte do pořádku, dejte mu hlas, rozumíte? A vám, ať se někdo podívá na tu ruku. Hlas, sire, udělejte, co říkám. Ano, pane. Dobrá, policistka Angua a já se tady rozhlédneme a vy ostatní do práce. Pozoroval, jak karotka s trolem odnášejí zbytky golema. Dobrá, hledáme arzen. Možná, že tady bude nějaká malá dílna. Nemyslím, že by stály o to, aby se jim ty otrávené svíce pomíchaly s ostatními. Řiťka už bude vidět, po čem se... Kde je desátník řička? Ehm, myslím, že už se tady neudržím. Zvedli hlavy. Pleskot vysela na pásu svíček. Jak jste se tam dostal? Zajímal se Elánius. No, tak nějak jsem vletěla kolem, sire. A to se nemůžete jen tak pustit? Vždyť nejste tak vysoko. Och, hned pod řiďkou byla obravská vana roztopeného stajarinu. Občas se na jejím povrchu vzedmula bublina a udělala plop. Hm, jak to asi může být horké? syknul Elánius koutkem úst Kangui. Ukápl jste na sebe někdy horká povidla? Elánius zesílil hlas. Nemohl byste se trochu rozhoupat, desátníku? Všechno je tady strašlivě masné. Desátníku řičko, já vám přikazuji, abyste nespadl. Rozkaz, pane! Elánius si stáhl kabát. Podržte mi tohle. Zkusím, jestli by se mi podařilo vylést nahoru, to asi nepůjde, upozorňovala ho Angua. Už takhle to tam všechno drží jen na čestné slovo. Cítím, jak mi kloužou v ruce, Syre. Dobrý bože, proč jste už nevolal dřív? Zdálo se, že jste všichni dost zaměstnaní, Syre. Obraťte se, Syre, řekla Angua a začala si rozepínat přesky hrudního plátu. Hned, prosím, zavřete oči. Proč? Co se... Prosím, syre! Aha, ano. Lánius slyšel, jak se Angua vrací podal stroje na svíčky a její kroky jsou zdůraznivány chřestěním odhazované výstroje. Pak se rozeběhla a jak běžela, její krok se náhle změnil. Otevřel oči. Vlk vyletěl velkým obloukem pomalu vzhůru Sevřel trpasličino rameno do zubů a jak řečino sevření povolilo, škubl s ní tak, že jak vlk, tak nebohá řička dopadly k zemi na druhé straně vany. Angua se s kňučením překulila. Řička se zvedla na nohy. To je vakodlák! Angua ve vlčí podobě se válela sem a tam a tlapou si otírala tlamu. To se mu to stalo! Nechápala pleskot a její panika poněkud ustoupila. M vypadá, jako když se mu něco stalo. A kde je Angua? Och. Elánius se podíval na trpasličinu roztrženou koženou kazajku. Vynosíte kroužkovou zbroj pod šaty? No, ale to je moje stříbrná vesta. Věděla jsem mi po babičce, ale Angua o ní věděla. Řekl jsem jí přece, že... Elanius chytil Angu za obojek. Proč jste mi to neřekla hned? Ohnala se, aby ho kousla, ale pak zachytila jeho pohled a odvrátila hlavu. Vždyť do toho stříbra, jen kousla. Angua se pracně zvedla na nohy, podívala se na ně a odvlekla se za hromadu beden. Slyšeli její kničení, které se rychle měnilo v hlas. Zatracení paslíci a jejich pitomé vesty! Jste v pořádku, strážnice? Čert dlužen, stříbrné spodní prádlo! Můžete mi sem někdo hodit moje šaty, prosím? Elánius pozbíral Anguinu uniformu a s očima decentně sklopenýma ji podal za bednit. Nikdo mi neřekl, že ona je jako vlko... zasténala řidka. Podívejte se na to takhle, desátnice. Kdyby nebyla vlkodlakem, byla byste touhle dobou největší modelovou svíčkou na světě, jasné. Zpoza beden vyšla angua a třela si rukou ústa. Pleť kolem měla silně zarudlou. Spálilo tě to? To se zahojí. Neřekla jsi mi, že jsi vlkodlak. A jak bych ti to asi měla říct? Nevíš při tom, co se mi vykládala? No dobrá, takže jestli jste si to už vyříkali, dámy, rád bych prohledal tohle místo. Jasné. Mám skvělou mást. Díky. Ve sklepě našli pytel. V něm bylo několik krabec svíček. A spousta mrtvých krys. Troll láva otevřel na skulinku vrata svého hrnčírství. Původně měl v úmyslu pootevřít tak na jednu šestnáctinu, ale někdo se dovrat okamžitě opřel a otevřel je více než ze tří čtvrtin. Moment, co to má znamenat, protestoval, když navážka s korotkou a dorflovými pozůstatky prošly na dvůr. Nemůžete se jen tak vpadnout a my jsme se jen tak nevpadli, opáčil navážka. — Tohle je neslíchané, násilné vniknutí! protestovala láva. — Nemáte nejmenší právo ani důvod sem takhle vlést. a... Navážka pustil zbytky golema a otočil se. Rukama mu a chytila lávu pod krkem. E, — Ty vidíš tam ty sochy monolitový? — Jo, vidíš je... Zavrčel navážka a násilím otočil hlavu druhého trola směrem k řadě náboženských soch na druhé straně dílenské haly. Chceš, abych jednu rozmlátil, podíval se, čím je naplněná a našel tam nějaký důvod ke vniknutí. Hlávovi šikmé šterbinovité oči přiletěli sem a tam, Možná, že měl potíže s přemýšlením, ale rozhodně poznal, když ve vzduchu poletovala vražedná nálada. To je zbytečné, já hlíce vždycky rád pomůžu. Co pro vás můžu udělat? Karotka položil golema na pracovní stůl. Tak se do toho pusť. zprav ho. Použij k tomu, co nejvíc toho starého jílu, rozumíš? K čemu to... Bude, když v něm vyhaslo světlo. Ozval se teď navážka, který stále ještě nechápal, k čemu je tahle milosrdná akce. Řekl, že Jíl si pamatuje. Seržant se otřásl. A udělejte mu jazyk. Zdálo se, že to byla i pro lávu trochu silná káva. To neudělám. Každý ví, že když golem bluví, je to rouhání. Tak, rouhání, jo, zavrčel na váška. Přešel halou k řadě soch na druhé straně a vrhl na ně ošklivý pohled. Pak začal klidně odříkávat. A hopla, tady jsem náhodou zakopl, ojoj. Oj. Tady jsem se musel jedné z těch soch zachytit, abych neupadl, ale sakra, koukejte, ulomila se jí jedna ruka, to je ale díra, a jak asi vypadá taková socha vevnitř, fuj, jsem to ale směšně zvědavý troll, ale když můžu, tak už se kouknu. Božíčku, co je to za podivný bílý prášek, který se nám tady náhodou vysypal na zem? Olízl si prst a opatrně prášek ochutnal. Nářez, zavrčel a pomalu přešel k roztřesenému lávovi. Ty mě chceš povídat něco o rouhání, ty koprolite skalových usazenin. Uděláš okamžitě, co ti říká kapitán Karotka, nebo tě odsud vlastnoručně odnesu v pětli? To je policejní brutalita, zamumla Láva. Ne. Tohle je zatím policejní křik. Jestli chceš poznat i policejní brutalitu, rád ti posloužím. Láva se obrátil ke Karotkovi. To není správné, nosí odznak, chce mi na nahnat strach, nic takového by nemohl udělat. Karotka přikývil. V jeho oku se však objevil záblesk, kterého si měl nešťastný láva všimnout. To je pravda, seržante Naváško. Pane. Byl to dlouhý a těžký den, pro všechny. Od tohoto okamžiku máte volno. Rozkaz, pane, zvolal Naváška s nezastíranou radostí. Odepnul si odznak a pečlivě jej odložil. Pak si začal odepínat brnění. Podívejte se na to takhle. Víte, my tady nejsme jen proto, abychom se vydělali na živobytí. My se prostě snažíme dát životu prostor, kde by mohl opravdu žít. Láva se okamžitě vzdal. Dobrá, dobrá, já to udělám, udělám. Podíval se na hromadu smíchaných střepů a úlomků všech velikostí, která představovala všechno, co zbylo z dorfla a poškrabal se v lišejníku na bradě. Zdá se, že máte většinu kousků, řekl, protože profesionální zájem na okamžik převýšil jeho odpor a strach. Mohl bych ho slepit lepidlem na keramiku. To by tomu mělo pomoct, když ho pak opatrně přes noc usušíme. E, takže, momentík, kam jsem to jenom? Navážka se podíval na vlastní prst, který byl stále ještě pokryt bílým práškem a pomalu se přišoural ke Karotkovi. E, Olízl jsem to před chvilkou, že jo? Eh, ano. E, díky Bohu za to. Hrozně nerad bych věřil, že je tahle místnost doopravdy plná obrovských chlupatých pavou. Výbl, výbl, sklup. Zřítil se na podlahu, ale ve tváři měl šťastný úsměv. Ale i kdybyste dokázali, aby znovu obživl, reptala láva, který se vracel ke svému pracovnímu stolu, Stejně nenajdete kněze, který by mu napsal ty slova, co potřebuje do hlavy. On si udělá svoje vlastní slova. A kdo bude hlídat u pece, bude to trvat alespoň do rána. Na zbytek noci jsem stejně neměl žádné plány, řekl karotka a sundal si helmu. Elánius se vzbudil kolem čtvrté. Usnul za stolem. Nechtěl, ale tělo se mu jednoduše vypnulo. Nebylo to poprvé, co otevřel kalné oči na tomhle stole. Ale tentokrát alespoň neležel v ničem ulepeném. Zaostřil na napůl napsané hlášení. Vedle listu papíru ležel jeho poznámkový blok a strana za stranou pracného hranatého písma mu připomínaly, že se svou jednoduchou myslí snažil pochopit všechna ta složitá slova. Zazýval a vyhlédl ven do pozdní noci. Neměl žádné důkazy. Vůbec žádné skutečné důkazy. Měl rozhovor s téměř nepříčetným desátníkem Noblhochem, který ve skutečnosti nic neviděl. Elánios neměl nic, co by nezmizelo jako mlha po ránu. Jediné, co mu zbylo, bylo několik podezření a velké množství podivných okolností, které podpíraly jedna druhou jako karty v domečku, kde ještě navíc ve spodní řadě nějaká ta karta chybí. Nahlédl do zápisníku. Jak se zdá, někdo tady tvrdě pracoval. Ach ano, to byl on. Hlavou mu proběhly události poslední noci proč si tady napsal všechny ty poznámky o tom erbu? Aha, ano. Ano! O deset minut později už otvíral vrata v hrnčířství. Do noci vydechl teplý oblak. Našel karotku a navážku spát na podlaze každého z jedné strany vypalovací pece. Zatraceně! Potřeboval někoho, komu by mohl důvěřovat, ale neměl to srdce je probudit. Posledních několik dnů je opravdu proháněl velmi tvrdě. Něco zaklepalo na dveře pece. Pak se jejich rukojeď začala sama otáčet. Dveře se otevřely tak daleko, jak to jen šlo a něco napůl vyklouzlo a napůl vypadlo na podlahu. Elánius se stále ještě tak docela neprobral. Na periferii jeho vědomí syčelo vyčerpání a neodbitní duchové adrenalinu, ale zůstal nehybně stát a pozoroval, jak se schoulená hořící postava pomalu narovnává a staví na vlastní nohy. Doruda rozpálené tělo začínalo pomalu vychládat a vydávalo slaboučké ping-ping. Podlaha kolem jeho nohou kouřila a černala. Golem zvedl hlavu a rozhlédl se kolem. E, — Vy, řekl Elánius a ukázal na něj nejistým prstem, pojďte se mnou. — Jistě, odpověděl Dorf. Dračí král Heroldův vstoupil do knihovny. Prach na malém okénku vysoko pod stropem a neprostupná mlha zaručovali, že tady nikdy nebylo nic jiného než husté šero, ale desítky svíček šířily kolem měkké, umělé světlo. Sedl si ke stolu, přitáhl si objemný svazek a začal psát. Po chvíli přestal a zadíval se před sebe. Bylo naprosté ticho, rušené jen tu a tam tichým zapraskáním některé svíce. <laughs> — Ach, já vás cítím, veliteli Elánie. Pustili vás dovnitř z Heraldové. Našel jsem si vlastní cestu díky za optání, odpověděl Elánius a vystoupil ze stínu. Upír znovu začenichal. E, jste sám? Myslíte, že bych sebou měl někoho mít? Čemu vděčím za to potěšení z vaší návštěvy? Potěšení je zcela na mé straně. Přišel jsem vás zatknout. Ale tohle! <háhá> A mohu se zeptat, co jsem udělal. Mohl bych vás požádat, abyste laskavě věnoval pozornost střele v tomhle samostřílu. Žádný kovový hrad, vidíte? Poctivý dub po celé délce. Jak důmyslné. <laughs> Ale pořád ještě jste mi neřekl, z čeho jsem obviněn. Pro začátek je to spolovina na vraždě paní Flory Klidníkové a jejího vnuka Viléma Klidníka. Obávám se, že tahle jména mi nic neříkají. Elániu v prst na spoušti sebou trhl. Ne, zaskřípěl jeho hlas a velitel se zhluboka vydechl. Pravděpodobně ne. Provádíme další šetření a k tomuto obvinění může přibít ještě několik dalších. Skutečnost, že pomalu trávíte patricie, budu považovat za polehčující okolnost. Takže vy jste sem vážně přišel s úmyslem mě obvinit? Já jsem sem přišel s úmyslem spáchat na vás brachiální násilí, ale musím se spokojit jen s obviněním. Slyšel jsem, že jste v posledních dnech velmi tvrdě pracoval, veliteli. Takže vaši návštěvu nebudu považovat za. Máme svědectví pana Doručila, lhal Elánius. Nebo štíka pana Doručila. Na drakovi obličeji se nepohnul ani ten nejmenší sval. Já skutečně nevím. <laughs> o čem to mluvíte, sire Samueli. Do mé kanceláře se mohl dostat jen někdo, kdo umí létat. Obávám se, že vám skutečně nerozumím pane. Pan doručil byl zabit dnes v noci. A to někým, kdo dokázal uprchnout z uličky střežené na obou koncích. A vím také, že v jeho továrně byl upír. Pokouším se stále ještě hrát s vámi tu vaši hru, veliteli. A pochopit, co mi to tady vyprávíte. Nevím nic o smrti pana doručila a kromě toho... Ve městě je přece tolik upírů, Navíc obávám, že vaše nechuť k ním je dostatečně známá. Nerad vidím, když se s lidmi zachází jako s dobytkem. Krátce se rozhlédl po knihách na zhromážděných v místnosti. A to je přesně to, jak jste s nimi zacházel celý život, že? Tady máte ty hromady knih o Ankh-Morporku? Samostřil se rychle vrátil zpět k upírovi, který se ovšem ani nepohnul. Moc manipulovat s lidmi, to je touha všech upírů. Ta krev, to je jen takové vyrovnávání účtů. Zajímalo by mě, jaký vliv jste za ty roky získal. Tu a tam, ale jinak máte v těchto věcech celkem pravdu. <laughs> Osoba dobrého rodu nebo původu. Dobrý bože. Dobrá, věřím, že někteří lidé by si přáli, aby jim veterinary zmizel z cesty, ale jistě ho nechtějí mrtvého. Kdyby zemřel, stalo by se příliš rychle příliš mnoho věcí. Je noby skutečně hrabě? Všechny důkazy tomu nasvědčují. Ale to jsou vaše důkazy, že? Podívejte, já nevěřím, že má v sobě vznešenou krev. Nobi je tak obyčejný jako bláto na cestě. To je jedna z jeho dobrých vlastností. Na ten prsten bych příliš nespoléhal. Podle množství věcí, které si někde jejich rodina vypůjčila, byste mohl klidně dokázat, že je noby Vévoda z Pseudopolisu, Serif Klačský a Hraběnka vdova Kvirmská. V loni mi ukradl krabici na doutníky a jsem si počerty jistý, že není já. Ne, nemyslím si, že je noby šlechtic. Věřím však, že pro vás byl vyhovující. Elánius měl dojem, že se drak ve svém křesle zvětšuje, ale možná, že to byl jen trik světla mnoha svící. Jednotlivé plameny se mírně kolébaly sem a tam a vosk tiše syčel a popraskával. A mě jste taky dokázal skvěle využít, že? Vyhýbal jsem se setkání s vámi celé měsíce. Předpokládám, že už jste musel být dost netrpělivý. Byl jste tak překvapený, když jsem vám řekl ono by... Hmm, jinak byste si pro něj byl už dávno poslal nebo něco podobného. Ale takhle ho objevil velitel Elánius, že? To vypadá dobře. Je to skoro úřední. Jenže já si pak začala říkat, kdo pak by se ještě mohl přát krále. Prosím, skoro všichni. Lidé to mají vrozeno. Za králů bývá lépe. Legrační, nemám pravdu. Dokonce ani ti lidé, kteří veterinary mu děkují doslova za všechno, ho nemají rádi. Před deseti lety byly představení jednotlivých cechů jen s mečkou a teď? No dobrá. Je to pořád ještě smečka hrdlořezů, ale byl to veterinář, kdo jim dal čas a dost sil na to, aby teď mohli prohlašovat, že ho nikdy v životě nepotřebovali. Pak se objevil mladý karotka, plný svého charizma a má to mateřské znaménko a podivný meč. Všichni začnou mít podivné otázky a říkají – hele, tak se nám všechno pozdává, že se nám vrátil král – pak ho chvíli pozorují a řeknou, ho u všech všudy, ten mladý karotka je opravdu poctivý a jemný a správný, stejně jako bývají králové v pohádkách. Hopla, kdyby se tenhle mládenec dostal na trůn, budeme v opravdické maléru. Mohlo by se ukázat, že je to jeden z těch neobyčejných vládců z dávné minulosti, kteří chodili v přestrojení mezi obyčejné lidi a rozmlouvali s nimi o... A vy snad fandíte s prostým lidem? S prostí lidé? Na těch není nic zvláštního. Jsou jiní než bohatí a mnohdy jen proto, že nemají moc a sílu. Ale od toho by tady mělo být právo, aby takovéhle věci udrželo alespoň z části v rovnováze. Takže ode mě se tak trochu předpokládá, že budu na jejich straně. Vy, muž, který se oženil s nejbohatší ženou ve městě? Policejní helma není jako královská koruna. I když se jí člověk sundá z hlavy v hlavě, se jí nezbaví. To je zajímavé zhodnocení vašeho postavení, Syre Samueli. A já jsem první mezi těmi, kdo obdivují způsob, jakým jste se vyrovnal s historickou rolí vaší rodiny, ale nehýbejte se. Elánius opatrně přehmátl na ořechové pažbě samostřílu. A mimochodem, Karotka by byl nestačil, ale novinka se šířila rychle a pak někoho napadlo, prima, pořiďme si krále, ale takového, kterého bychom mohli kontrolovat. Všechny ty pověsti říkají, že král je ponížený služebník, tak si takového najdeme. A tak se pánové pěkně rozhlédnou a zjistí, že pokud se týče poníženosti, nikdo nedokáže porazit nobyho Noblhocha. Ale myslím si, že si pánové nebyli doopravdy jistí. Zabít Vetinaryho nebyla volba. Jak jsem řekl, stalo by se příliš mnoho věcí najednou. Ale prostě ho odstranit tak, aby tady byl a současně nebyl, zatímco každý si bude v hlavě převalovat tu myšlenku, co kdyby to byl skvělý tah. A proto někdo přemluvil pana Doručila, aby vyrobil ty otrávené svíce. Měl golema. Golemové nemluví. Nikdo se o tom nedozví. Ale jak se ukázalo, bylo to tak trochu nevyspytatelné. Zdá se, že byste mě do toho rád zatáhl. O tom muži nevím nic jiného, než že je to jeden z našich. Elánius přešel místnost a zvedl ze stolní desky kus pergamenu. Sestavoval jste pro něj erb. Dokonce jste mi ho ukázal, když jsem tady byl. Řezník, pekař a sevičkař, vzpomínáte? Když jsem tady tehdy byl a vy jste mi ukazoval doručilů v erb, Udělal jste z toho celé představení. Myslel jsem si v té chvíli, že je to nějaké divné, ale kvůli všem těm řetičkám kolem noby se mi to pro tu chvíli vykouřilo z hlavy. Ale jednu věc jsem si pamatoval. Připomínal mi tak trochu erb cechu vrahů. Eláneus naklonil pergamen ke světlu. Tak jsem si včera večer sedl a díval se na ten obrázek. Pak jsem snížil svůj smysl pro humor asi o 10 stupňů, rozostřil ho a podíval se na ten klenot na erbu, na tu rybu ve tvaru lampy. Lamp a poisson se tomu říká, že? Je to taková dvojazyčná hra se slovíčky. Poisson, ryba, poisson, jed. Takže jedovatá lampa, aby člověka napadlo něco takového, musel by mít inteligenci starého navážky. A Fred Tračník mluvil o tom, že je lepší, když je heslo na erbu ve srozumitelné řeči a ne v latině. A mě napadlo, že s tím nebude taky všechno v pořádku. Tak jsem si sedl se slovníkem a našel si slovíčka a vyšlo mi něco, co by se dalo zhruba napsat Ars enixa est candelan. Ars Enixa. To vás muselo opravdu velice pobavit. Vy jste v tom erbu říkal, kdo to udělal a jak to udělal, dokonce i čím to udělal, a pak jste ten erb dal tomu chudákovi, aby na něj byl pyšný. Nezáleželo na tom, že na to nikdo jiný nepřijde. To vy jste se přitom cítil skvěle. Protože my, obyčejní smrtelníci, prostě nejsme tak chytří jako vy, že. Dobrý bože, erb. Byl snad ten erb tím úplatkem, za který to udělal, stačilo tak málo? Drek se ve svém křesle, jakoby sesul.